Oso elkarrizketa berezia dugu gaur, e, egia esan grabaketa bada norteko ferrokarriak lekuinera nio handalako. Eta lekuinen, ba, radiokultura izeneko irrati estudioetan grabatu du. Aizuzen ere, gure gaurko gaia da nola egiten den, o, nola indaiteken, irrati bat, baina ez, emititzeko uinen bitartez, ohi dugun bezala, baizik eta internet bidezko irrati bat nola egiten den. Irrati, online bat nola baita esateko Eta horietako badar Radiokultura ipar aldean dago Lekuinen dauka egoitza nagusia, Eta, bueno, Radiokultura irratiko koordinatzailea Mikel Etxebarria da Eta gurekin dago, Mikel, kaixo Egunon Lekuinen gaude, herri txiki txiki bat e, bueno, Ipar aldeko basoen artean sartuta eta bueno estudian dagatzea alako leio ahundi bat eta ikusten da herria eta ikusten daia bueno, ez dakit ingurua ta zoragarria da oso paketsua nolatan zaudete hemen herri hontan galdu hontan komatzen artean ez orduan esan ber dugu egia esan interneten bidezko irrati baten apantaila da edozein tokitan egiten alduzula Uh, nahi bauzu kokatu hiri erdi bateko apartemendu baten edo baita ere mendi eh, geldu baten bueno, behar duzun gauza bakarra da interneteko konekziore bat eh? biztanda eh, baldimazira ez dakit eh, gorbeiako puntan ba, nagian ez duzu ADSLik eh, bideratzen al, baina bueno, ba, eta herri txikia izan eh, interneteko konekzioa baldimaduzu hor ja muntatzen alduzu interneten bidezko irrati bat, hola guk egia zen gure autoa edo gure aukera izan da, alde batetik eh, negin nolako mm, lapur di doz iparre euskal herriko barnik alderantza orbildu, eta ez beti bezala baion alderat eh, joan uh -huh. o, eta orduan, bueno, balenik aukeratu binoen eh, azparne zenta hori da eremu mu naiku rurala errango ginoke bainan eh, hemen hartu dago Hemen digertu eta baionatik e, hori hogei minuturat. Behas, asparnen kokatu ginen lehen izan gira azparnen urte batez gutxi gora bera, eta lokalak aldatu behar izan eta eta, bueno, balikuinen aukerat edo aurkitu dugu lokal eder bat, eta horret. Hmm. Esan behar da, irratia dela, radiokultura, baina, bueno, ematen du aldizkari bati buruz izango genukena, Ilabetekaria da la. Irrati hau ilabetekaria da. Ilabetean behin aldatzen direla edukiak. Nola funtzion, nola da funtzionamendua antolatuta? Bai, orduan, konturatu ginen gauza bat da irrati tradizional baten E frustrazio handi bat sortzen zuela, hori ba, gustukoa zenuen emankizun bat edo elkarrizketa bat, ba espaduzu espazi noen entzuten egun eta ordua aproposean bakaltzen zinuela. Eman dezagun esatze joan, ba, nahi nei dut e, emankizun hau entzun baina pasatzen da ostegunean arratzaldeko bostetan eta nik Ba, lanean dago edo edo dendan, ez dakit nun, eta ezin izango dut entzun eta kau, ba hori askotan e, irrati hori uinen bidezko irratien arazua izaten da, ordan guk nahi genuen eskaini ba, interneten bidez egiten aldugu internet e, edo irrati bat kartara, zaten dena, nun pertsona bakotxak aukeratzen duen zer nahi duen eta no izentzun, baina hortarako bueno, zan genuen, ba, ordan proposatuko ditugu hilabetero mankizun berriak eta horrela jendeak izango du ilabete osoa aukeratzeko zerrenttzun nahi duen eta noiz eta eta go. Bueno, eta horrengo hilabeteean, mankizuun berri batzuk sartu e, eta eta besteak hartxiboetan e, pasatu beraz. Ilabetekariaren formula nahiko egokia iuditzen zitzaigun eta gerau guretzat ere aukera amaiten sigulako ba, ilabete parte a handienan baioateko eskuin esker, beste er reportai batzuk grabatzeko baki sue zenbat entzu leditzuen gutxi grabera. Bai, orduan guk e, kor, hilabetekari bezala funtzionatzen baitugu hilabeteko kopurua begiratzen dugu eta yeah. baditugu gaur egun 5000 bisitari eta Ipar Euskal Herriko proietu bat endako ustudneko kopurio polita dela diakinez, hilabetez hilabete emendatzen den kopura bat dela eta, bueno, ba sumeki, bainan, e, piskanaka-piskanaka gure entzulegoa e, emendatzen dugula. Horrek esan nahi du nire ustez da jendea gustukoa bat duela gure proiektua eta bueltatzen direla. Regularki hilabetean behin, edo bitan, edo baina jendea bueltatzen direla. Eta zenba langile zaretezu ek? Orduan, langile oso Ekipa eskasa dugu, bi pertsona bakarrik lan egiten dugu radiokulturaen marnian, eta hori baik ero badugu kolabaretzailezare polit bat, denak eh, laguntzaileak, eta batzuk ba, musika emankizunak egiten dituztenak, beste batzuk ba, kon kondalariak edo bueno, ba, grabak eta batzuk ingo egituztena eskuin esker, eta eskartzen ditugu horien bidez gure programazioan eko osatu haizaten dabe. Mm.